ולא ארע לכם, ולא שמעתם אליי נאום אדוני, למען הכעיסני במעשה ידיכם, לרע לכם. לכן, כה אמר אדוני צבאות, ג'ען אשר לא שמעתם את דבריי, הנני שולח ולקחתי את כל משפחות צפון, נאום אדוני, ואל נבוכד רצר מלך בבל עבדי,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 והשקיטה אותו את כל הגויים אשר אנוכי שולח אותך עליהם. ושתו והתגועשו והתהוללו מפני החרב אשר אנוכי שולח בינותם. ויקח את הכוס מיד אדוני ואשקה את כל הגויים אשר שלחני אדוני עליהם. את ירושלים ואת ערי יהודה